Slå på för att få ljudet att fungera Tack så jättemycket vi, Det är härligt att få bredda repertoaren i församlingen här Och att också ge människor utrymme att få, få ta för sig och växa och prisa Gud och, och Vi är här för att upphöja Jesus tillsammans Det är en del av att, av att göra Guds tjänst och så här. Therese har nått på själv ganska mycket under lång tid så det är härligt att se andra också som får ta chansen att blomma fram här. Vi hade Maria Edin som leder skolan idag för några veckor sedan och så nu då det här gänget. Ge dem en applåd till tycker jag det. <tryck> Jag har prövat själv. Det är väldigt lätt att prisa Gud med gitarren hemma i sovrummet. Det är en helt annan sak att ställa sig liksom i en kyrka och få med andra. Och så, här. så att det, det är, ja, ni, ni gör det bra. Verkligen bra. Härligt. Och det är liksom ingen... Ja. Ja. Ja. ja, härligt. En liten applåd till. Det, är ju, det vi håller på med är ju ingen idol audition eh, överhuvudtaget vilket jag som predikant också är väldigt glad över kan jag säga för att eh, man, man skulle stå sig ganska slätt inför en sån jury men vi, vi är ju här allihop för att vi vill älska Jesus vi vill prisa honom, vi vill upphöja honom vi vill verkligen ära honom med, med dem vi är Amen jag är ju då Rickard för er som inte känner mig och fungerar som pastor här i församlingen och vi är mitt inne i en, en serie där jag har talat utifrån Bergspredikan under slutet av sommaren och början av hösten här och vi börjar komma en, en bit in i sammanhanget. Vi har kommit oss igenom saligprisningar där Jesus utlovar salighet, glädje och välsignelse till människor som är... Hungriga, törstiga, fattiga och, och så vidare. Vi har gått igenom: talat om, om att församlingen, att vi tillsammans ska få vara salt och ljus och utstråla Guds härlighet och välsignelse till, till världen och sådär. Idag så kommer vi in på, på det som är lite faktiskt lite på ett sätt lite tyngre och djupare, men, men det som är så, också samtidigt fantastiskt. Bra så nu börjar vi liksom närma oss det, det jag själv har laddat för här ända sedan i somras. När det gäller den här förkunnelsen. Och eh, Vi ska alldeles strax, strax gå in i texten men jag vill Börja lite grann och också ge en, en bakgrund till varför Det här budskapet är så viktigt för oss. Och det, det handlar ju om, om eh, Jag har kommit tillbaka till det gång på gång och det, och det är ju den, den sekularisering som pågår i, i Samhället. Och delvis också i våra egna liv som, som kristna. Och sekul, ett sekulärt samhär, samhälle, <går> det är svåra ord att säga här också. Det är ett samhälle där Gud inte betyder någonting. Kanske inte ett samhälle där Gud inte finns. Men ett, ett samhälle där Gud inte har något, egentligen något utrymme. Utan ett samhälle eller ett liv där Gud bara får en tid, plats, utrymme som, som blir över. Så Gud hamnar i marginalen istället för i centrum. Och Jesus gör det väldigt stora anspråk på att få vara i centrum. Vilket gör att Jesus och sekulariseringen passar inte ihop kan man säga. Så, så det är ju lite grann en utgångspunkt. Jag har också talat om sekulariseringens uttryck. Alltså som uttrycks i våran tid i vårt samhälle idag. Ni som unga människor känner ju väldigt väl igen i det här att, att det är en, en väldigt stark individualism. Martin Luther skrev en psalm som heter Vår Gud, Vår Gud är oss en väldig borg på 1500-talet. Idag så sjunger vi sånger om att Jesus är min klippa och min frälsning. Alltså det, det har blivit en förskjutning från det gemensamma till det individuella även i den kristna tron och, och synen på, på Gud och livet tillsammans. Det andra är, uttrycket för sekulariseringen, det är anpassningen till samhället omkring oss, att vi anpassas mer och mer till de normer och värderingar som, som råder i, i världen i stort. Så att om vi inte är vaksamma så förändras våran syn på pengar, sexualitet, hur man behandlar sina vänner, ekonomi, arbete, moral, och sådana saker. Om vi inte vaknar över det. För, för vi överskölds hela tiden av tv-program och filmer. Och sådana saker som inte har direkta budskap. Men indirekt väldigt mycket påverkar oss. Och på det sättet väldigt lätt för oss bort från Jesus. Och det tredje delen det är en, en allt djupare privatisering. Där tron blir något som jag håller för mig själv. Kanske i kyrkorummet på söndagen eller eh, hemma jag ber kvällsbön under täcket. Och sen betyder inte tron särskilt mycket i min, i min vardag. Det är liksom vad jag har, har som utgångspunkt. Men, men sen har vi, då, har vi då predikat oss igenom här där Jesus pratar väldigt mycket om, om välsignelse. Att Guds rika är nu här. Kom och ta emot. Omvänder, kom och ta emot. Och helande och upprättelse och befrielse och allt det som händer och sker. Och då kan man ju fundera så när Jesus talar så mycket om välsignelse och nåd och helande och befrielse och allting där. Kan vi då leva hur som helst? Kan då jag leva som jag vill? Det är en jättebra fråga. Här, kan vi leva hur som helst? Det skulle ju vara väldigt lätt. om, okay, jag, jag lever som jag vill och sen så kommer jag till Jesus och få en förlåtelse när jag ställer till Eller en befrielse om jag hamnar i no någonting som binder mig. Eller helande om jag sårar mig på någonting. Så här. Och det, det är sant på ett vis. Men, men, men det, ska, det vi ska tala om idag visar att vi, vi kan ändå inte leva hur som helst. Man kan ju tänka sig bara hur, hur Luleå skulle se ut. så alltså jag jobbar på trafikverket och jobbar med lite grann med trafikregler och sådana där saker. Vi ska inte gå in på det, det är ganska tråkigt och torrt, så här men, men man kan ju tänka sig Luleå utan trafikregler. Till en början känns det som en dröm. Tänk och kör hur fort man vill, var man vill. så här Men, men plocka bort högerregeln. Och så, och så kör de alla som man vill. Så blir det ganska snabbt kaotiskt. I alla fall den dagen, första dagen kunde det vara bra jobb som bilplottslagare för man skulle få rätt mycket att göra tror jag. Alltså, om alla får göra som man vill hela tiden så, så brakar systemen ihop. Och när, när vi då idag ska, ska tala om, om lagen som Guds lag. Så har Gud också ett, ett system, kan man säga. Som, som vill visa på hans, på hans go, godheten i hans rike. Alltså inte ens i Guds rike är det, låt oss säga så här istället. Även i Guds rike så finns det regler och normer för hur saker och ting ska fungera. För allting behöver... Väggar, tak, golv, lagar, regler ordningar för att fungera. Människokroppen behöver ordningar för att fungera. Jag vet inte hur det är med dig men jag brukar behöva sova ungefär åtta timmar. Eh, nästan varje dag. I natt blev det bara 6 timmar så då känner jag att ja, men då, då är det är något som inte är riktigt som det ska. Vi behöver mat, sömn, värme, kläder och saker för att vår kropp ska fungera. Samhället behöver... Saker, ordning och reda för att det ska fungera. Och även i församlingen i Guds rike så behövs det saker och ting för att livet ska fungera. Man kan ju tänka sig att i en utopisk drömvärld, paradiset på jorden. Där alla bara är fyllda av kärlek. Där alla bara är fyllda av nåd och vänlighet mot varandra. Där det inte finns någon synd där ingen tänker på sig själv före någon annan, där ingen gör något som som kan skada någon varken liksom avsiktligen eller oavsiktligen. I ett sådant samhälle kanske man kan plocka bort ganska många regler och saker och ting skulle ändå fungera Problemet är ju bara att varken jag eller du är så hundraprocentigt kärleksfulla i oss själva. Jag kan ju bara tänka på mig själv när jag kör bil så här. Att ibland så känner jag mig inte alltid så kärleksfull när någon då inte håller sig till reglerna som jag ju håller mig till. så här. Då kan man ju liksom börja morra lite grann och av och så här. Man kan veta av sin egen erfarenhet att jag är inte helt och fullt god. Men vi förstår allihop egentligen att det bästa är ju att, att hålla sig till reglerna. Man kan, om man tittar på, på Guds lag som, som jag då i det här för förenklar. Alltså vi kan kalla det för tio Guds bud. Du ska inte ha några andra gudar än mig. Eh, så vidare och så vidare. Du ska inte stjäla exempelvis. Du ska inte ha begärelse till din nästa hustru eller... Eller hans ägodelar, om jag nu eh, summerar lite kort. Eh, om, om vi tänker på, eh, på det så, så kan man ju ha lite grann olika eh, grundmotiv för att försöka hålla det här. För, för Vi vet allihop att vi borde, eller hur? Vi vet allihop att det inte borde stjäla. Det är fult att stjäla, det är fult att ljuga och... De här sakerna. Vi vet allihop kanske egentligen vad, vad som är rätt. Vi kan läsa det i Bibeln. Och så kan man försöka på, på lite, utifrån lite olika motiv. Ett av de vanligare är ju att, att, att, att försöka hålla lagen för att man är rädd för, för straffet. Någon av er som har fått böter någon gång. Mer än jag alltså. Några stycken. Som hastighetsböter. 82 kilometer på 70 sträckor. Det är inget jag skryter med. Men det kostar en par tusen lappar. Och det är ganska många år sedan. Har Gud förlåtit mig? och det är klart han har. Men jag har dessutom zonat mitt straff och betal böter. Men man kan ju försöka hålla reglerna. För att man är rädd för straffet. Problemet är ju bara... Jag menar, Bibeln säger att du ska inte mörda. Vi har till det, På det bygger mycket av vårt rättssystem i Sverige, och i Europa och västvärlden. Och det är kopplad straff för mord. Man blir inlåst väldigt länge. Och i vissa länder blir man till och med avrättad och man slår ihjäl någon annan. Men, men det, det gör... Jag. Det hindrar ändå inte att, att det sker. Och jag tror inte att alltså, straff är inte, tillräckligt stark, det är inte en tillräckligt stark drivkraft. Alltså rädsla för straffet är inte en tillräckligt stark drivkraft för oss. När synden reser sig inom oss. När, när ilskan reser sig upp. Eller när eh, någon nästan kör på mig. Så lägger jag mig på utan eller någon nästan. Ja, och så liksom trycker jag på gaspedalen och så liksom ger jag uttryck för min bred Eller så blir jag arg för att någon säger något eller gör något mot mig. Så, så, inte, så då tänker man inte rationellt och funderar över straffet. Är ni med så, så långt? Så, så det, men det, det kan ändå vara en drivkraft att göra rätt. När jag hade åkt dit för hastighetsböter, så och fick det så då skämdes jag i flera dagar och flera veckor. Efter att vi knappt berättade för någon så här, och så betalade. Så jag körde jätteförsiktigt flera dagar efteråt. <laughs> Månader också. Bara för att det sved. I, för vi hade lite pengar då också, så det sved extra mycket i, i plånboken och i skälen på olika sätt. Ett annat motiv för att, att som vi ibland liksom tänker på för att göra rätt och det, och det beskrivs ganska mycket i Bibeln det, och det är ju att, att försöka förtjäna beröm eller Guds kärlek eller Guds nåd att vi gör saker och ting alltså vi, vi, vi håller reglerna för att förtjäna eh, Guds beröm eller Guds nåd eller Guds frälsning eller Guds eh, välsignelse eller vad det nu är vi, vi, vi, vi tänker oss Bibeln talar mycket också att om, om vi gör det som är rätt så, så kommer Gud att välsigna oss och det, det kan ju vara en, en driv, drivkraft, men, men det, på ett vis är det lite absurt så här. Särskilt om man, om man kommer till liksom de, de, de stora grejerna. Menar, om, om nu Oscar skulle komma och säga en dag, pappa visste jag var duktig idag som inte har lånat bilen. Men han är bara 15 så han har ingenting i bilen att göra överhuvudtaget. Så... så så kan jag väl säga, okej, okay, det, det är bra, men du skulle bara våga. Liksom. Så, så att, att, att göra det som är givet rätt för att få beröm är ju lite absurt i sig. Men, men ändå har vi den inställningen till Gud också. Se på mig, se vad duktig är som gör det som är egentligen självklart rätt och riktigt och gott. Och så vill du på något sätt förtjäna Guds nåd på det sättet. Det finns väl en välsignelse att göra det som är rätt och riktigt. Och där är det för Oskar också. Han, uh, han är mycket mer välsignad om man inte lånar bilen utan att fråga honom, än om han gör det. Uh, oavsett om jag berömmer honom för det eller inte. Liksom. Och det, det finns en välsignelse att göra det som är rätt. Men att tala det bara som drivkraft hjälper oss ändå inte att göra det som är rätt och riktigt alla gånger. Tillfället gör tjuven brukar man säga. Alltså vi, vi kommer till tillfällen till, till situationen där. Synden växer i oss och, och, och ja, välsernas en blekna liksom utifrån det, det tillfälle som vi ser just nu. En tredje måste jag titta i anteckningen här hur jag uttrycker det här. En tredje kan ju vara, alltså, att vi, vi håller lagen för att undvika dåliga konsekvenser. Högerregeln är ett jättebra exempel på det Det är jättebra att hålla högerregeln För om jag sticker ut näsan När jag inte ska, så kan det någon komma och köra på mig Tråkiga konsekvenser i mitt liv Om vi Gör saker och ting också emot guds lag Utifrån tio guds bud Exempelvis så, så kan det hända Väldigt tråkiga saker för oss Man kan bli ovänner Med sina bästa vänner om man Skäl deras grill eller <laughs> eller något annat som, eller spark, jag blev avstulen i en spark en gång. Det, var, det är inget kul och så misstänkte jag ju grannen och Karolina blev avstulen i en cykel. Och så det, ska, det skapar ju dåliga konsekvenser. Men jag vet att om jag inte skäl grannens grejer så, så är jag nu tycker jag om mig mer <laughs> så här. Men, men ibland så, så kan ju ändå frestelsen göra att, att, att synden, alternativet att, att, att göra fel, verkar mycket bättre än att göra det som är rätt. Så det hjälper fortfarande inte. Det riktiga motivet är nummer fyra. Det är rätt motiv att, att hålla lagen. Och det är att det är också det som, som är. Lagens avsikt. Och det, det är att vi ska, ska vara och fungera som goda människor. Så Gud är god. Guds rike är någonting gott. Och Gud eh, har en, en, en lag. En, han, han har regler och ordningar för sin, för sin godhet. För sin kärlek. Paulus han, han skiljer på, på det han kallar för syndens och dödens lag Alltså lagen som Som, som ett ok som en boje som trycker oss ner Och sen talar han i nästa andetag om livets andeslag Alltså det finns ett, ett, ett liv en, en lag Det finns regler hos Gud för, för Guds godhet och omsorg och kärlek Och det är rätt och riktigt motiv Problemet är ju bara att att, att det är ingen av oss i det här rummet, det kan jag säga utan att ljuga, som, som klarar av att leva upp till den standarden på egen hand. Och det är det som är syndens problem, att vi allihop är smittade av, av, av synden. Alltså, Det här upproret mot Gud, mot Guds ordningar, mot Guds lag finns i oss allihop. En del har kanske lyckats liksom hålla bort det. En del av er har levt länge som kristna liksom och verkligen fått tag i, i, i, i Gud och, och har lärt sig hur man gör. Och då kanske den här predikan inte hjälper dig så mycket för du vet redan ihop. Men, men för de flesta av oss inklusive mig så behöver jag påminnas om det här hela tiden att synden finns i mig. Och det är ingenting som jag behöver egentligen påminna mig om, utan det är jag högst medveten om hela tiden. Att, eh, det finns någonting i mig som vill resa sig upp när eh, Therese eh, gör vissa saker eller ber mig om vissa saker som, som liksom vill resa sig upp och bli <här> Nej, jag <här> vill inte. Eller när barnen gör vissa saker så, så känner man liksom hur det är eh, reser sig upp. Av vrede och ilska och sådana saker. Frästelser på, på det sexuella området är något som jag tror berör alla oss män i alla fall. Säkert en del kvinnor också. Så de här tankarna och allt det här som, som vi ibland vill låtsas som att det inte finns. Men som ändå finns där hos oss. Allihop. Och vi är smittade av det. Är det någon här inne som aldrig... Har stulit någonting någon gång. Exempelvis. Ja. <laughs> Precis. Våran Oscar han, han, när du säger sådär, när han var två år så var vi i pita och shoppade så här. så när vi kom till bilen och lyfte ur honom i barnvagnen så var det fullt med socker och, och slipsar och allt möjligt så där som han hade plockat och stoppat ner och så vi såg det aldrig, vi visste inte ens vilken affär det kom ifrån så här. det var lite jobbigt så här. <laughs> Så vi, några saker såg vi vad liksom det hörde hemma så vi kunde gå och lämna tillbaka det. Men de andra visste vi inte ens vad han hade tagit. Så att, eh, Det fick fördiga med hem den gången. Men eh, ni känner liksom om man tänker efter så är det ingen av oss som lever upp ens på, på det området. Så alltså, vi har alla säkert tagit något. Som vi vet att det här skulle jag inte, det här är inte mitt... Men jag har tagit den då. Alltså den här synden finns i oss allihop bara på det området. Och så, ja, skulle man liksom ta alla buden här så, så, så åker vi dit hela bunten på allihop tror jag. Mer eller mindre. Och det är ju väldigt viktigt att ha med sig då nu när vi kommer till texten här. Nu har jag haft en väldigt lång inledning så nu ska jag försöka komma till punkten ganska snabbt här. Matteus 5:17 Bra det, här. det blir ingen jättelång predikan. Jesus säger så här i Matteus 5:17: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger er: Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minsta i himmelriket, men den som håller dem och lär människorna dem. Han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om en rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärda så fariséernas ska ni inte komma in i himmelriket. Man kan ju ana här då att att som lyssnar tänker att ja, men allt är nåd. Vi får leva som vi vill. Gud älskar oss i alla fall. Och så kommer Jesus med det här och säger att om er rättfärdighet inte överträffar de skriftlädras och farisernas. Så har ni ingenting i himmelriket att göra. Det här är ganska. Tufft. Jag ska bara säga några saker här om, om, om lagen först. Men, men det Jesus säger är, säger är ju att lagen står kvar. Så buden står kvar. Det finns lagar för Guds, Guds rike och Guds församling. Och, och själva utgångspunkten är att Gud är god. Och han vill att vi ska vara goda. Och han vill att vi ska ha det gott. För om, om alla levde efter lagens bud så skulle världen fungera gott och bra. Problemet är ju bara så, som jag visat att vi når inte upp till det någon av oss. Oavsett vilken drivkraft vi har. Paulus säger i Roman 7 att lagen är helig, rätt och god. Och i romabrevet 3 och 20 så säger Paulus också att, att Gud har gett lagen för att ge insikt om synd. Och det är alltså först när man speglar sig mot, mot, mot lagen, mot reglerna så man också förstår att, att jag har ett problem med synden i mitt liv. Jag räcker inte till, själv upp till Guds standard. Så det, det, det behöver, behöver man ha med sig. Sen plockar Jesus in fariserna i den här bilden också. Det är viktigt att förstå det här. Och I Matteus 23 och vers 3 så talar Jesus till fariseerna. 23, vers 3. 23 och vers 3. 23 och 3 alltså. Han säger till till de skriftlärar och fariserna allt. Eh, han säger om dem. Alltså, allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte handla. För de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger den på människornas axlar. Men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att människorna ska se dem. Och så vidare. De talar men handlar inte. Det, det, det är ju lätt att predika vad som är rätt. Det, det är lätt att predika lagen. Det är väldigt lätt att säga att du ska hålla hastighetsbegränsningen. Det är väldigt lätt att säga att sex är hemma i äktenskapet. Det är väldigt lätt att säga att du ska inte stjäla. Det är väldigt lätt att säga att man, man ska inte fuska med skatten, det är väldigt lätt att säga att man ska älska sin hustru älska sin nästa som sig själv och jättemånga sådana här saker det är väldigt lätt att predika det, tro mig det som är svårt det är ju att också leva det och det är jätteviktigt att, att leva som man lär fariserernas problem det var att de, de, de predikade alla de här sakerna men de levde inte så på egen hand. De jobbade med utsidan. Alltså hur de såg ut. Så att människorna skulle se hur heliga och fina och goda människor de var. Och förväntades att andra människor skulle leva som den, bild, som den bild de gav av sig själva. Men Jesus säger att de, de handlar inte så på egen hand. Och det är inte den typen av rättfärdighet som vi behöver. I församlingen. Alltså vi, vi behöver inte den här skenheligheten. Vi behöver inte det här eh, hyckleriet. Man, man, man behöver kunna prata om synd som synd. Man behöver kunna säga att ja, men jag, jag har problem. Man behöver kunna säga att ja, men jag behöver hjälp. För om vi låtsas som att allt är bra hela tiden inför varandra. Hur ska då någon kunna som, veta att det är på väg att gå åt skogen? Man måste ju kunna vara ärlig och uppriktig och säga att men så här har jag det, så här är det, det här kämpa, men det här är jättejobbigt för mig. Hur, hur ska man göra? Det här säger Bibeln. Det här säger Jesus, det här säger lagen. Men, men mitt liv är inte alls där. Hur, hur ska det gå till? Hur, hur ska det här kunna bli en del av mitt liv och min verklighet? Om Jesus säger att det är möjligt så måste det vara det. Men det handlar inte om att bara låtsas. Eller att försöka se ut som att det fungerar. Utan det handlar om att få tag i själva livet. Och då kommer vi till min, min, min sista punkt här som är den allra viktigaste. Så vi ska inte alltså bara låtsas. Eller ge ett sken av att vi lever och lär på rätt sätt. För sanningen om oss allihop att vi i våran egen... Kraft, utlämna åt oss själva, så når vi inte upp till Guds standard. Vi når inte upp till, till lagens krav. Vi har allihop brustit och brister lite då och då. Det vi behöver är att få tag i den här rättfärdigheten som Jesus pratar om. Som överträffar de skriftläddas och farisäernas. Själva begreppet som, som, som är hämtat från grekiskan, det, det lutar sig mot de här grekiska filosoferna. Eh, Plato och Sokrates med flera som, som, som pratar om vad som var en moraliskt god människa. Och de använder samma begrepp om rättfärdighet som Jesus använder här. Alltså en, en god människa. Rättfärdighet i den här betydelsen som Bibeln pratar om, för det är ett svårt ord att förstå för oss. När Jesus talade om rättfärdighet och när de här Platos åkläddes talade om rättfärdighet, så menar de en människa. Den människa har som gör henne rättvis och moraliskt god. Den människa har som gör henne moraliskt god. Så vad är en god människa? Jo, den människa som har det här som Jesus talar om som har rättfärdigheten. En, som, som har förmågan att, att göra rätt moraliska val och handlingar hela tiden. En människa som, som når upp till Guds standard. Och det här det vi då behöver förstå är att alltså, vi klarar inte av det här på egen hand. Utan vi behöver få den här rättfärdigheten någonstans ifrån. Fariserna. Försökte genom att hålla lagen. Paulus säger att det räcker inte. Alltså genom, genom laggärningar så blir ingen människa rättfärdig. Det står i Romabrevet. Alltså bara genom att försöka så blir vi inte rättfärdiga. Och det är jätteviktigt att förstå att då syndar man på något område. Låt oss säga att det är att jag blir arg på Theres när hon inte har förtjänat det. Hon förtjänar det väldigt sällan. Men att jag blir arg när hon inte har förtjänat det. Och så, då, då mår jag dåligt och så tänker jag men det här ska jag aldrig göra igen. Och så försöker jag. Men, men så, länge det, så, så länge det är jag som försöker så är det inbyggt att jag kommer att misslyckas. För jag äger inte egenskapen i mig själv. Alltså jag äger inte den här moraliska godheten i mig själv som, som, som gör att jag kommer att lyckas. Utan jag behöver få den någonstans ifrån. Och endast, en, det enda stället som man kan få det, som man kan tanka in sån här moralisk godhet, det är hos Jesus Kristus. Och det gör vi genom att, att tro på honom. Tro på det han har gjort på korset, att han har dött för våra synder, att han har förlåtit oss, att han har försonat oss med Gud, att han har strukit ett streck över skuldebrevet som belastar oss med lagens krav och så vidare. Så som någon sa på engelska att the law is not the source of righteousness, it's the course of righteousness. Så lagen är inte sällan till att vi kan leva rättfärdigt men det, men det är riktningen. Och vi kan bara, kom, vi kan bara nå, alltså, nå fram till målet genom vad, den gåvan då som, som Jesus ger åt oss. Nu ska jag läsa snabbt några versar i romarbrevet 3 och 4. Så ska vi alldeles strax avrunda här. Romabrevet 3, och 21-24 till 24. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad En som lagen och profeterna vittnar om En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus För alla som tror Ty här finns ingen skillnad Alla har syndat och saknat härligheten från Gud De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Och så läser vi kapitel 4, vers 2-5. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av. Men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på och sin lön inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom. Som förklarar den ogudaktig rättfärdig honom räknas hans tro till rättfärdighet. Om ni hängde med på det jag läste. Hur får man tag i den här gåvan? Av moralisk godhet som vi behöver för att hålla lagen hur? genom tro precis och vilken sorts tro då? jo det är alltså det är, ett, det är den tro som, som lutar sig mot Jesus det är inte bara att tro att Jesus finns utan det är den tro som lutar sig mot honom när eh, synden reser sig inom mig så får jag luta mig mot vad han har gjort och hämta kraft och styrka och nåd och kärlek från hans godhet så att jag kan ta hans godhet in i den här situationen där jag är och ännu bättre är ju faktiskt att jag behöver inte leva i i, i stunden utan det är ju det att genom tron så behöver jag inte bara försöka utan genom tron så kan jag bli förvandlad till en annan människa så Jesus lägger ner den här gåvan i mig. Att vara god. Rättfärdig. Ha det rätt ställt med Gud. Att ha förmågan att leva upp till, till de krav som lagen ställer. Inte i min egen kraft utan genom att jag tror på han som sa på korset att det är fullbordat. Frälsningsverket är fullbordat. Jesus sa... Uppfyll, uppfyllt lagen och profeterna för att vi också ska kunna uppfylla lagen och kunna leva inom de ordningar och, och regler som Gud har satt upp för hans rike som handlar om kärlek och nåd och välsignelse, där vi kan få vara till en stor välsignelse för andra människor genom den godhet och kärlek som han fyller oss med och det här är då den Oerhört viktiga grunden som vi behöver stå på när vi ska fortsätta sig in här i, i bergspredikan längre fram i höst. För det, det är det här som, som är grunden då för att kunna hantera vrede, sexualitet, ärlighet. Jesus är liksom väldigt väldigt grundlig i Bergspredikan. Han pratar om att man inte ska slå andra på, på käften och sådana här saker. Alltså väldigt bokstavliga, bokstavliga saker. Och om man inte förstår att rättfärdighet, godhet är en gåva från Gud som vi får genom tron. Så blir Bergspredikan omöjlig att leva upp till. Men om vi förstår att rättfärdighet är någonting som Jesus ger oss. Den här godheten som vi får genom förlåtelsen och genom personingen med Gud när vi kan leva i det så kommer vi också kunna ha rätt verktyg att jobba med för att möta då våra frästelser och liksom kunna jobba med synden som finns i våra liv på ett helt nytt sätt, det vi inte själva lämnar åt att försöka på egen hand så du som en sån syndare. Som jag. Kan också få uppleva rättfärdigheten. Och jag vet ju att många av er har tagit emot Jesus som, som herre och frälsare. Men jag tänkte vi skulle ta bara en liten stund av bön här igen. Där du i tro också kan få ta emot den här gåvan igen. Det kan ju hända att liksom du har tag emot Jesus och du lever försöker leva ett kristet liv men väldigt ofta så halkar man in i det här att ja, men jag måste försöka vara god jag måste försöka lyckas jag måste försöka få bort synden ur mitt liv och, och det vi behöver göra först av allt för att lyckas med de sakerna det är att komma till Jesus och ta emot gåvan så vi ska ta en stund där du får inför Gud här när, när vi ber Ta emot gåvan i tro. Ta emot det Jesus har gjort för dig på korset. Tänk att han liksom sträcker all den godhet, kärlek som du behöver i ett vackert paket till dig. Så får du ta det och så får du liksom bara ta emot det in i ditt eget liv i tro. Jesus, vi Tackar vill tacka dig för den oerhört stora gåva där som du vill räcka oss idag: av rättfärdighet, godhet, nåd. Vi vill tacka dig för, för det verk som du gjorde på korset, där du avväpnade synden, där du övervann döden, där du också förlät oss allt det vi har gjort fel. Tack för att vi får ta emot din förlåtelse just nu. Vi får ta emot rättfärdighetens gåva in i våra liv. Be också att vi under den här veckan, under den här hösten som kommer ska kunna få leva med en, en visshet om att, om att du har gjort något i oss. Du har lagt ner någonting i oss som, som vi inte har i egen kraft, som vi inte har i egen förmåga. Din kärlek, din godhet, din rättfärdighet. Jag om det i Jesu namn. Amen. Så när vi går härifrån idag så, så kan vi gå med en, en stor tro på Jesus. En stor tro på vad han har gjort för oss. Och vi behöver inte gå härifrån som, som, som syndare. Första hand, Utan vi kan gå härifrån som rättfärdiga för att Jesus har gjort oss rättfärdiga han har gett oss gåvan av, av, av den godhet som vi behöver för att leva på Guds sätt i Guds rike i den här världen, i den här tiden Amen Amen Ska vi stå upp tillsammans helt kort i avslutning här Jag vet inte om, om, om, om du är här som, som känner att du, du vill att någon ska be för dig Så, så kan vi bara ta det liksom i alla enkelheter vi står Att du räcker upp handen så, så kan folk som finns omkring dig lägga händerna på dig Och be en bön om, om, om Guds nåd och välsignelse Så ge ett signal just nu och så får ni andra som är omkring vara med och be så vi, Johannes han är frimodig här. Så ber för honom här. Någon annan vill ha förbön så får ni också räcka upp handen. Mario vill att någon ber för honom där nere. Jesus vi tackar dig för att du är så god. Vi tackar dig för att du är en Gud som vill välsigna oss på alla områden. Vi tackar dig för att du är en Gud som vill fylla alla våra behov. Vi tackar dig för att du är en Gud som vill... Hela och upprätt och bota Tackar dig för att du är en Gud som vill förlåta Vi tackar dig för att du är en god Gud som vill oss väl Tack för att du är en god Gud som också vill att vi ska få, få Flöda i, i din godhet och i din nåd och i din rättfärdighet här. Jesus, jag ber att du ska beröra de här killarna just nu med din ande och med din kraft här. Jesu, namn. Jesu namn Jesu namn Fyll på med din härlighet, med ditt liv du ser precis vad det är de behöver här, Jesu namn. Som står runt omkring får fortsätta att be och välsigna dem här. Tack, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus för din ande, tack för din nåd, tack för din härlighet. Tack för din närhet här. Tack för ditt liv, Jesus. Tack Jesus. Kimmar och de gamla gamla kan bara namna så kan bara kan bara amen tack Jesus mm. tack Jesus för ditt liv här tack för din glädje här tack för ditt liv Jesus Amen amen Ni hade kört igenom era repertoar eller ja, men då ska vi avsluta här ikväll. Eh, ni får gärna ställa frågor till mig här senare om det är något som ni undrar över eller tycker var är otydligt. Eh, stanna och fika. Eh, se till att komma med i någon av våra hemgrupper. De möts i olika hem på olika dagar under veckorna så det är bäst att fråga om man inte vet var man ska gå Men Fråga mig eller någon annan som ser trevlig ut så kanske vi kan hjälpa dig rätt. Eh. Tack för idag. Amen.